Imetimia saa 7 na dakika 20 katika studio zetu zizopo hapa Jijini bujumbura Sawa na saa 7 na dakika 20 huko kigali nchini Rwanda. Karibu kuhifuata tarifa ya habari ya mchana waleo tunayo anza kwa motasari wake. Wafanya biyashala wa suku marufu kwa sioni wafanya mgoma wa sikumbiri wakilamikia kupandishwa kwa kudi za viwanja. Uchaguzi wa baraza la vijana kwangazi zote kufanyika tangu februari kuminatisa Na katika habari za kimataifa, raisi wa malawi Lazarus Chakwela avunja baraza laki la mawaziri Kuna haya bila shaka na mengine upenzu msikizaji, mitamu inaungozo na Fransuwa Hakimara Hapa studio musomaji ni mimi Romualde ni Yoyabifuze Isanganiro Habari kamili. Wafanya biashara wa soko Bujumbura City Market marufu kwa sioni wamesimamisha shuri zao za kibiashara kwa kipindi cha skumbiri tangu jumanehi. Sababu wanazo toa ni kupandishwa kwa kiwango kikubwa kwa pesa za kukodi viwanja. Mfano kibanda kilicho kuwa kina kodiwa pesa zaidi kidogo lakine kimepazwa kwa zaidi ya laki saba. Viongozi wa soko hilo wameahidi kutoa tamuko kuhusu suara hilo hapo badai. Uchaguzi wa baraza la vijana kuanzia vijijini hadi ngazi ya kitaifa unapangwa kuanza tarehe februari 19 hadi 27 mwaka huu. Uh, kiongozi wa tume ya uchaguzi wa baraza hilo ametangaza hayo katika mkutano na wanishu wa habari jumane hii. Mbonge tasiega hungu wamefamisha kuwa watakao jichagulisha sharti wa walizari wa nchini Burundi. Wakiwa na umoje kuanzia miaka 19 hadi aroba ina. Thomas Klyze kwa kesiwa ina jamali vyane nenda amataura azoba atunganishwe uku uchaguzi wa baraza la vijana umeandaliwa ifuatavyo kwenye ngazi ya vijiji kutachaguliwa mtu momoja na atakai atakayepigiwa kura ndiye atawakilisha kijiji katika uchaguzi utakaofanyika kwa ngazi ya matarafa watakao pi, pigiwa kura katika uchaguzi wa matarafa ndio watakua na idhini ya kupiga kura katika uchaguzi wa angazi ya mikoa na watakaochaguliwa mikoa ni ndio watakua na haki ya kuchagua viongozi wabalaza la vijana kwenye ngazi ya taifa. Kwa mgombe ya ngazi ya matarafa ni shalti awe alichaguliwa katika uchaguzi wangazi ya vijiji au kujichagulisha kwenye ngazi ya mkua haimanishi ulichaguliwa katika ngazi ya matarafa. Jedwari la uchaguzi limepangwa na muna hii. Uchaguzi wa wabalaza la vijana vijijini utaindeshwa tale 19 februari mwaka mwakau 2022 katika ngazi ya matarafa. Matarafa uchaguzi umepangiriwa kuendeshwa tale 23 mikowani uchaguzi utafanyika tale 26 wakati ambapo kwenye ngazi ya taifa uchaguzi utafanyika munamo tale 27 mwesi ujao februari mwaka hu 2022 mugombea ni sharti awe mwenye asili ya inchi ya burundi ambaye meishi zaidi ya miaka mitano eneo ambapo anaitaji kuongoza balaza la vijana pia awe mwenye umri wakati kwa mwaka 19 hadi mwaka 40 sharti zingine kwa agombea kwa ngazi za kijiji ni kuwa umehitimu shule la musingi na kumiriki shahada ya sekondari kwa wagombea kwa uchaguzi wa ngazi ya mtaa na kwa mgombea kwenye ngazi ya taifa ni sharti mgombea awe amehitimu elimu ya chuo kikuu no kuba yaramaze kaminuza kugwegwa bitoriza kugwegwa bwigihu Naam tunaendelea na taarifa yetu ya habari mkoa wa Rumonge unaweza kukabiliwa na uhaba wa hospitali iliyo na uwezo wa kuhudumia wanawake wajawazito wanao hitaji kujifungua kwa njia ya upasuaji pamoja na idara maalum ya kupokea watoto wanao zaliwa wakiwa na shida fulani. Gavana wa mkoa huo amesisima hayo Jumatatu hii katika sherehe za kuzindua rasmi kampeni ya chanjo dhidi ya shurua na wiki ya afya ya mama na Mtoto Mukwani Humo, konsulatere Nituunga, anaomba hata hospitali ya kanda ya after ya bugarama kupatiwa idara inayopokea wanawake wenye maitaji kama hayo. Kuna mwanamuke mumoja anayisima kuzoroteshi wa shuhuliza ujenzi katika kiwanja mtani aziatike jijini bujumbura, marijo ze rukohoza na Hakikisha kuwa na hati zinazo muruhusu kujenga lakini kuwa viongozi tawala wanazolotesha ujenzi katika nafasi hiyo ambapo analeza tayari kumuharima upesa takribani milioni tano. Katibu tarafa mkazana famisha kuwa kuna kunatimu ewa talamu inayofanyo chunguzi waki wanja hicho pamoja na nyumba zinazo kizunguka. Shuhuli za kukarabati kingo za mtu gasenyi, zilizo zitaanza mara feitha takapo Ni maelezo yake kiongozi wakituo cha ujenzi abu tipe. Vensaba, kile nzo isabaa na aliza kuwa... Kingu zile zili haribiwa na mawe makubwa ya naotoka nyanda za juu zisizo jengwa. Anatuliza nyoyo raia wakazi wakaribu na mto huo kuwa wanaendelea kutafuta pisa kwa ajili ya ukarabati wake. Punde tunayendelea na tarifa yetu. Radio Isanganilo ni kiboko yao. Na ni Radio Isanganilo. Mkua wa wabubanza ki ilimu nakabiliwa na uhaba wa madawati pamoja na vitende kazi kama inavizo na kiongozi wa idara ya ilimu mkua ni humo. Krode Badugali tia nafamisha kwamba tarafa gihanga inachukua nafasi ya kwanza kwa uhaba wa madawati. Kiongozi huyu wanafichua kuwa uizara ya ilimu inathamilia kuwa madawati zaidi ya rufutatu mwaka huu wa shure. Kufuatia hayo anajengea matumaini kuwa ukosifu, Wake utapungua. Tumuskiweza na na kwa kiswahili na umeme duao. Moonharia mbwa hanza, ikivua Swala la ukosefu wa madawati na rugazi, Li dahiri kwaeja, nasi la kawaida Miongoni mwa tarafa zinazugusu zaidi Kuna tajwa tarafa la gihanga Rugazi msigati Tarafa la bubanza Ambalo li hatarini zaidi ya mengine Ni suwala zito Ila kuna baadi ya tarafa Sina zoitikia wito Tulio utoa Wakushulikia suwala hilo Hapa tunazungumza kwa mfano Tarafa la panda Wizara pia Ile ni manane swala hilo kwa mfano mkoa Bobanza utatawazwa na serikali awamu mbili za madawati katika awamu ya kwanza wizara itatoa madawati 164 ili kukamilisha mchakato mzima kwa kuyatoa madawati 2819 kwenye awamu ya pili ni daheri kuwa tutakapofanikisha kupata madawati hayo swala litapunguza uzito endapo alita Mana ukosefu wa madawati tulio nao hawelizeki. Sababu ya ukosefu huo ni wingi wa wanafunzi huku kila mtoto akiwa na haki ya elimu, Wingi huo ndio sababu ya madawati na vifaa vinginevyo vya kufundishia kukosekana Daima mkowani bubanza wa kulima wazao la mpunga katika tambarare ya gihanga na mahanda Wanaramikia ukosefu wa mbolea ya kurutubisha mashamba yao wakiliza kuwa baadhi ya mazao ya kuharibika. Wakulima hao wanahofia kupungua kwa mavuno endapo wakutafanyika juhudi zozote ili mbolea hiyo walio lipia advance ipatikane. Katika idara ya kilimo na ufugaji wanaturiza nyoyo wakulima hao kuwa mbolea imeanza kusafirisha kuenda mikuani eh, kuenda kwenye makao makuwe ya tarafa lakini kuwa ugavi wake utaanza wikikesho. Kutoka mahalimi mwaburundi teleke katika ati mwaburundi ambapo, miaka mitatu inailekea kutimia tangu kusainiwa kwa shiria ya raisi ya kuitamua. Gitega kama makao maku ya kisiasa, governor wa mkua huo anasema kuwa kuna mabadiliko ya hata tokea hata lamani ya, ya, laman ya muongozo wa namna makao maku ya kuwa mwaka rufumbiri 25. E, mwaka rufumbiri tayari mefanyua tathmini vinama ni Lambo na anafamisha kuwa tasisi tofauti tayari zimehamia mkowani humo ujenzi wa hoteli za kupokea wageni na vingine ni jambo ambalo analeza kuenileza mkowa na wakazi wake hasa wafanya biyashara. Jirome Hakizimana na maelezo zaidi. Sheria iliote uwa gitega kama jiji la kisiasa la serikali ya Burundi ilisainiwa tarehe 4 februari mwakilifumbili na kuminatisa na raisi wa Burundi wakipindi hicho baadhi ya mabadiliko ya toka hapo hivi saivi ukwathomuni la kuendeleza jijihilo la chisiasa gitega kama gavana wa mkua wa gitega aelezavyo Venoma ni Rambo na anabaini kuwa kwanza kumekuemo utashi kutoka kwa upande wa serikali ya Burundi unawethibitishwa na kwamba mswada huo ulitekelezwa mpaka kitabu kinacho ashiria, taswira ya jijihilo katika mwaka ufumbili na msini Kutelarishwa na kitatoka hivikaribuni kingine ni shuhuli zinazofanyi mahali hapo Haswa bunge na senetivya Burundi, wizara mbalimbali, mbali, bila kusahau matawi ya vziombo vziahabali Vili vzio hamishwa mkwani humo Pamoja na hayo, gavana huyo yatajapia majengo mbalimbali mbali ya ya majumba au barabara vilevyo ongezeka kwa wingi raia waishio au watumikiao hapo jijini Gitega wakiri kunufaika kipesa kadri ya kazi zao kutokana na kwamba Gitega imebadilika jiji la kisiasa bali na kupendezwa na uzuri wa mji huo baadhi ya wanaozuru jiji hilo waliojeleza na wao wabaini mabadiliko chanya hayo ila bado panaripotiwa tatizo la usafiri haswa jijini kati waongeza hao. Habari za kimataifa. Kigari. Naibu musemaji mkuu wa serikali ya Rwanda na sema mazungumuzo ya liofanyika mwisho ni mwajuma baina ya ruteni jenerali wa Uganda muhuzika Enerrugaba na Raisi Paul Kagame mgini Kigari Kigali yanatoa matumaini ya 50% ya suluhu la mzozo baina ya nchi hizo mbili akizungumza na shirika la habari la Uingereza BBC bwana Ale Mukuralinda amesema viongozi hao walizana ukweli na kuwa wazi juu ya masuala yanayosababisha kuzorota kwa uhusiano wa nchi hizo mbili hapa mwanzo wa kunukuu walisema leo tumeizungumzia juu ya wasi wasi ule uonyeshwa na Rwanda hofu wanazoweza kusema ni mbili Ma, moja ni tatizo la wanyarwanda wanaonyanyuaswa haki wa Uganda na kupigwa kunyanganywa mali marizao na kisha kufukuzwa na kuletwa mpakani kuna wapinzani wa utawala wa Rwanda walioko katika eneo la Uganda na walioko maeneo mengine wanaosaidiwa kutoka Uganda mwisho wa kunukuu hi ina maanisha kuwa kuna hatua takazo chukuliwa ili haya yote ya ishe. Lilongwe, Raisi wa Malawi Lazarus Chakwera amelivunja baraza la kiuti la mawaziri kutokana na masuala ya rushwa kulingana shirika la habari la Uingereza BBC katika hotuba yake kwa taifa kwa njia ya televisheni siku ya Jumatatu, Raisi aliapa kukabiliana na aina zozote za uvunjaji sheria wa maafisa wa UMA arisema baraza gift la mawaziri itatangazwa baada ya siku mbili mawaziri watatu tatu wanakabiliwa na mashitaka ya kiwemo waziri wa alithi ambayo alikamatwa mwezi uliopita katika kesi ya hongo waziri wa kazi habeshutumiwa kwa kuilikeza fedha za COVID-19 kwa, kwa kazi ambayo Hai kukusudiwa na waziri wanishati kwa kuingilia mika, mikataba ya mafuta. Wote wamekanusha madai hayo. Buwana Chakwila alichagulua mwaka lufumbina ishirini aki haidi kupambana na ufisadi. Wikili opita makundi mawili ya kanisa ya nyinguvu ya kuwa hafanyi jitihada za kutosha kukabiliana na, matatizo, na tatizo hilo. Na mpenzi msikiza ya tarifa ya mchana waleo haina chaziada. Usikose kuyendelea kusikiza vipindi vingine vinavyo yendelea hapa kwenye ledu isanganilo. Kutoka studio likuwa na mimi, Lomar Denio yabifuze.